varma, oletko ystävien vai vihollisten seurassa? Kuuntelet radio Bekolaa. Lähiradion kuuntelijat. Nimenomaan tänään Bekolassa on mun vieraana Maija Kasvinen. Kokeellisen musiikin suuri amatööri ja täysin kyllä. aloittelija suorastaan. Mutta kiinnostunut. Kiinnostunut, kyllä. Tuli jotenkin tosi kiire tänne sisään. Ehti kuulua jo edellistä ohjelmaa. Ja sitten tässä taustalla soi randomisti jotain kenttääänityksiä meidän yhteiseltä Venäjän matkalta. Aa, ah, Missä niin me periaatteessa tavattu. Joo. Ja mutta joo, anyways. Mitä sä nauhotit siellä? Mä nauhoitin jotain tällaista katusoittoa periaatteessa, mutta se kuulostaa kyllä tosi epämääräiseltä. Okei. Okay. Voin vain kuvailla, kuvailla sitä. Mutta, Voisi soittaa jotain biisiä alkuun, koska mä oon vähän niin keräillyt sellaisia viime aikojen biisejä mitä on vaan kuullut jossain paikassa, kuten tälläkin matkalla. Kuulostaa hyvältä. Mä tiedän, että tässä nyt ehkä roolit saattaa olla hakusessa, koska mä mietin heti, että voisitko sä sitten kertoa mulle tästä, että miten sä oot kiinnostunut kokeellisesta musiikista? Mm. Sitten, vai nyt? Ihan mitä vaan, se sä saat päättää. No, pidetään tämmönen tiisseri, että se jää vielä kuultavaksi. My name is Rich Cormick. I've been cooking for about 18 years. I go to the K-supermarket... Hello, Hank. Remember me? I'm the long-lost girl from Brooklyn yes it's been a while but uh, I'm here again anyway I have uh, two songs I'm not sure about the titles would you let me know what you think um, these are some bass tracks which you had given me quite a while ago uh, The first one is microphone connection and the second one is hush let me know what you think Sitä ohjelman nimi on Bekola. Mm, se on ehkä selitetty ekassa jaksossa viimeksi. Mutta ehkä sitten ei... olisi kertauksen aika. Joo, niinpä. Että se oli joku semmoinen vähän niin kuin epä tai kuulostaa joltain paikkanimeltä. Meillä on joku semmoinen kuvitelma jostain paikasta, missä mm. ehkä kulttuuri on tietynlaista tai epämäärittelemätöntä. Tämä on ehkä yksi tulkinta vaan. Mm. Mutta se ei periaatteessa tai tarkoita mitään, mutta semmoinen Sä... suuhun istuva sana. Se on hyvä sana. Mä yritän miettiä et Bekolla, että mitä se on, että sijoittaisinko sen niinku Kanarian saarille mm. vai onko se Venäjällä. Mutta jotenkin mulla on kyllä hyvin mieleen semmoinen niinku, tämän galaksin ulkopuolella oleva saareke. Niinpä. Kaukana kaukana täältä. Oletko sinä kuunnellut Bekolaa koskaan? En ole, varmaan... siis mä en ole kuunnellut koko Lähi-radiota Joo. Uusi tuttavuus. Täällä ollaan. Ää, mikä sun ensivaikutelma tästä paikasta on? I love it. Siis täällä, täällä tuoksuu vuosien intohimo. Sen tuo, niin, mä ajattelen sitä, että se on ehkä sitä just, mä käytän aina sitä samaa, mutta käytetään taas jotain, mikä on Excelin ulkopuolella, ja mä mm. monesti niin ajattelen, tai kun miettii vaikka koneen ja ihmisen eroon, niin puhutaan niin paljon kaikista automatisaatiosta, Se on, se on ikään kuin itsestäänselvyys mm. tai... Niin, ja sitten vielä tavallaan, että, että jos koneellinen tai sellaisen, sellainen tosi laskennallisuus tavallaan heijastuu takaisin ihmisten käytökseen, että meistä tulee vähän niinku konemaisia, niin sitten kuitenkin se, se ehkä esimerkiksi musiikin rooli voi olla just semmoinen, että se on vain niin sellaista vibraatioiden jotenkin tällaista epäkielellistä kommunikaatiota, Kyllä. mikä just, öö, jotenkin eheyttää just tota, tota niinku, öö, riskiä, että me muutetaan koneiksi tai, mm. tai että jos meillä on yhteys siihen. Niin, sen takia taide on mitä on, <köhön> koska siihen ei ole olemassa mitään valmista laskentakaavaa. Mm. Mut. Kerro... Sepä. Kerro sun päätymisestä kokeellisen musiikin pariin. Tavallaan... on prima delle un poi vediamo? Mä Niin, niin sit se on niinku kuitenkin nykypäivän vähän niin jotenkin auktorisoituun käsitteeseen mm. jollain tavalla tai siihen, että mitä vaikka se dialogi on, niin jos et uskalla no. lähteä kyseenalaistamaan sitä, niin se kertoo vain epävarmuudesta. Joo, mä en tiedä, miten se enää liittyy <köhön> tavallaan ehkä taidekeskusteluun, mutta jotenkin just media kysymykset on just tällaisia, että jotenkin jos haluaa jat jatkaa ja jatkaa jankkaamista, niin sit jotenkin joutuu osaksi sitä niin kuin, battlea siinä, mikä, mitä ei voi ehkä voittaa sillä lailla vaan jankkaamalla. Mm -hmm. Vähän niin kuin, että on pakko toistaa, mitä Amerikassa niin tehdään jotain päätöksiä, niin sitten ne vaan tavallaan siteerataan, jotta se vaan, vähän niin kuin leviää enemmän ja enemmän. Niin, ja toi kertoo siitä niin kuin, oman aseman ää, jotenkin epävarmuudesta, että miksi ei vaan itse ole täällä aktiivisia toimijoita, että et miksi me ajatellaan, että vaan ne asiat, jotka tulee jostain amerikasta on siellä niinku legitimoitut legitimoitu tärkeiksi tai niin mediatason uutisiksi tai whatever. Hmm. Niin miksi me otetaan ne ja kopioidaan, että miksi me vaikka kirjoiteta täällä jostain ja aivan muusta. Että et se ikään kuin se, äh, mistä se tulee, niin takaa sille jonkun legitimiteetin ja sen, että se on kiinnostaa vaikka sitten jos katsoo sisältöä, niin se ei välttämättä sitä olisikaan se asia. Mut se on aina toi auktorisaat. Niinku auktorisaatio. Onko se auktorisaatio? fun with Onko sulle jotain Tää tulee aina jotenkin niin vaikeasti tämä kysymys. Pitäisi varmaan kaivaa vaan jotain vanha spotify listaa mutta onko mulla sellaista kaikkien aikojen... Niin vähän Vähätyksiä I'm historiasta. Et, niin, että se on näyttänyt tavallaan näyttäytynyt näyttänyt se länsimaalaisuus, mikä Jaa. myös joo, ajattelin, että se Jekaterinburg tavallaan tuntui sellaiselta länsimaalaisemmalta paikalta, mutta en tiedä onko se oikein ajatella niinkään, et, vaan koska se on semmoinen isompi ja siellä oli, niin kuin, me oltiin sellaisessa kuplassa kuitenkin, että siellä näki niin kuin, englanninkielistä tekstiä ja kaikkea. Mutta, mutta vähän niin kuin, toi on suhde ehkä populaarikulttuuriin muutenkin, että jotenkin jossain vaiheessa semmoinen kupla puhkeaa, että, jotenkin, että ei, ei ehkä fanita sellaisia Ilmiöitä, niin paljon vaan sellaisia asioita niiden takana, niin sitten ehkä, ehkä se, kun kaikki on jotenkin vähän niin kuin levinnyt enemmän käsiin Venäjällä, niin sitten joku sitten voi arvostaa jotenkin yhtä lailla sitä omaa mm. kulttuuria. Mutta kyllä musta tuntuu, että on tosi paljon niin kuin laajempi liikehdintä myös, Et kyllä se näkyy, jos miettii ihan vaan politiikkaa, niin tavallaan kaikkien tällaisen kansallismielisten liikkeiden nousu. Tai ehkä liittytään, että se on niin vaikka meitä se tuollainen oikeistolaisliike. Tämä on tosi paljon, mutta, mutta sitten jos mä mietin vaikka ihan vaan Ruotsia, missä oli pitkään, niin kyllä musta sielläkin aletaan, kyseenalaistaa jollakin tasolla sitä amerikkalaisuuden muotoa, Vaikutus on kaikki aivan samannäköisiä, se siellä on liikuisessa se, että se että on, alueella, että Vai, on niin vahva? Se kysytään. Että se. Siinä on jotain uutiaikaisin, niin sitten kokeilta, ja se on sellaiseksi, että pysty se määrittelemään sitä, miksi toimitaan näin. Tänk som du vai var vai sån här i Ah just Ja. Jag glömmer ju hela tiden att det är i svenska. Jag kan bara för att skifta. Vi kan. Ja. Exakt. Och det på ruska? Om du vill säga kan inte med Säkin piti mainita, tavallaan sulla on yrittäjyyden ohella niin myös jonkinlainen radio tai tämmöinen. Haluat mainostaa sitä? Mehän, mehän ei uskota mainostamiseen ylipäätänsä. Niin. Mutta joo, me tehdään siis taide ja elämä Korkkeesti ja luulimme jo pitkään, että se on täysin kuollut. Mutta nyt alkaa näkyä jotain elomerkkejä. Tämä on ollut tosi kiva tehdä, mutta se mikä on siinä haastavaa on just se, että me ollaan haluttu pitää säiltä määrittämättömänä ja sitten huomaa, että me ollaan tehty nyt, että on ehkä joku 50 jaksoa vähän enemmän, niin, niin se formaatti alkaa vakiintumaan. Joo. Ja se ei, ole, niin kuin, se ei ole se, mitä me halutaan. se, Tämä on paikka toinen. Lähes kyllä, se on sama Onko Ehkä niissä viereissä voisi pitää enemmän vaihtelua. Et jos formaatti jotenkin pysyy samana, sitten voi lähteä. Vaihtelu. Se on varmaan ihan hyvä neuvo, kun meillä on vähän tänkin suhteen, että me halutaan elää niin kuin silleen. Et saa nähdä, että meillä on ollut vieraiden, vieraiden kanssa tosi intuitiivista menoa. Me ei ole mitenkään mietitty, että meillä on ollut yhtenäinen linja. Et siis, että meillä on kaikki paitsi niin kuin yhtä lukuun ottamatta ollut kulttuurialan miehiä, Joo. Nuor, niin kuin suht nuoria miehiä. Ja ollaan mietitty, että hetkenä, että miten tässä näin, näin pääsi käymään. Pitääkö hmm. sitä jotenkin kommentoida, mutta sitten me ollaan ajateltu, että. Meistä suunniteltu, se ei ollut mikään tietoinen strateginen valinta tai muuta, että, että siinä mitä mitään seliteltävää, että, että me ollaan menty tuolle, ja se on se meidän ainoa johtonuora, että yritetään jotenkin pysyä suht auki sille, että mitä tulee mm. ja vastaan niin tuon kaisun muunossa. Onko siellä, kun lähdette keskustelemaan ja mukaista, niin on se sellainen tilanne, että, että se keskustelu on jotenkin ollut käytössä siihen että tästä, tästä voisi tehdä on hieman vahvistella koteiltä mä ei tai kysytis silleen, vieraalle. Joo. Meillä ei ole ollut mitään etukäteen valmisteluja tai ajatuksia siitä, että mistä tullaan puhumaan. Et monesti se on mennyt niin, että ollaan soitettu jollekin ihmiselle, oikeastaan ketään me ei ole tunnettu etukäteen, paitsi kekaru uskonnellun Ollaan soitettu heille ja pyydetty vaan syömään ja se kerrottu, että meillä on podcastia, että nauhoitetaan, jos hyvät tuntuu ja laitetaan julkiseksi se, tuntuu polkolta. Sitten me ollaan monesti siinä syöty ja sitten kun, kun on niin pääruokin syöty, niin ihmisiin kohtaan jossain se nauri päälle, että se on tuntunut myös aika karuvaa, kun ei tunne niitä ihmisiä, ihmisiä lainkaan, niin heti ovelta laittaisi sen nauri päälle, et jotenkin se on ehkä vaatinut sen. Tunnin tutustumistit on syntynyt jonkinlainen luottamuksellinen ilmapiiri siinä keskustelussa. Voisipa täälläkin mm. Toki ja, ja, Täällä studiossa on tar tarkemmat säädöt, että toisaalta miten näitä käyttö hyvin Teknipäivän, mitä joskus teillä on, voitte tehdä varmaan kuuluu joissakin ohjelmissa. Seeminen on hyvä sosiaalinen kertuaali tai luon hmm. ympärillä on helppo tutustua ihmisiin, koska kaikilla jotain näin näistä tekemistä siinä, kaikki tietää mitä se hmm. tilanteeseen. <tum> näin sinä bälkky sinä on se toiset mitään biisiä, niin, niin. Mulla on vaan koko ajan päässä toi Glenn Millerin In The Mood, mutta mä en tiedä, että se on aika, aika sellainen tota, pirskahtelevan iloinen. Et. Et ehkä se sopisi sellaiseen se kokeellisuusteemaan sikäli, että tää on ollut hieman erilaista tää muu musiikkiprofiimi Jos et tunnista häntä, on ollut satamet.